Жовтня 1975 року. Часто подумаю, як погано, що немає поруч Валі. Дивно, але до цього часу у мене немає такої вірної подруги. Звичайно, у мене чималенько знайомих, є приятельки, колеги по роботі, добрі сусідки, а ось такої, як Валя, близької подруги нема. Ми з нею до цього часу регулярно листуємося та зустрічаємося, коли приїздимо у рідне село під час відпустки. Не лише зараз, у скрутну хвилину, мені її не вистачає, а завжди. Вона до цього часу живе у Вінниці, працює вже не просто вчителем, а завідуючою метод-кабінетом. І мені зовсім не шкода, що я так і залишилася рядовою вчителькою, а Валя займає таку посаду. Так і повинно було бути». Подруга завжди була ініціативною, жвавою, непосидючою, веселою. Вона – вроджений лідер, а я – вчителька та по сумісництву мама чотирьох дітей. Домогосподарка та дружина, яка, якщо й не допомогла, то принаймні не заважала чоловікові піднятися з ходинками кар'єрного зросту. Вибачаюсь, була дружиною, бо зараз не знаю, де мій чоловік та з ким він. «Валю, Валю, як же мені тебе бракує?» Щойно я так подумала, як почула на дворі гавкіт тумана. Виходжу в двір і... Очам своїм не вірю, переді мною стоїть Валя. Обіймаю її так, що та починає кричати. «Відпусти, бо задушиш!» Ми пішли в садок, де нам ніхто не заважав, і я пожалілася Валі на Романа. «Ну що тобі сказати, Марійко? Ти гадаєш, що у нас із Василем все так гладко? Такого не буває, бо життя складна штука». Іноді доводиться закривати очі на деякі речі, заплющити очі, щоб краще розгледіти, подумала я вголос, згадавши татові слова. Що ти сказала? запитала Валя. Пусте, думки вголос, я тебе слухаю. Я не можу і не маю права тебе повчати, але можу навести приклади зі свого життя. Я дуже кохаю свого чоловіка, іноді наші думки чи вподобання не співпадають, тоді я йду на поступки. І роблю це мудро, по-жіночому, щоб і йому було приємно, і не дати себе образити, бо чоловіки мають властивість інтуїтивно відчувати жіночу слабкість та одразу ж сідати їй на плечі. Іноді вдаю із себе слабку жінку, а йому подобається доводити, що він в домі хазяїн. І це не моя нещирість, а вміння жити разом так, щоб стосунки не зіпсувалися. Мені весь час здавалося, що ми з Романом завжди дивимося в один бік – Такого не буває. Не існує ідеальних стосунків. Життя може підносити сюрпризи у вигляді випробувань на міцність. Думала, що ми дивимося в один бік, повторила я. А виявилося, що я дивлюся на Романа, а він на Галину Петрівну. А ти що зробила, щоб він повернув у голову у твій бік? Зчинила сварку і все? Ні, не все. Ні в чому, не розібравшись, зібрала дітей та гайда з дому. Так легше. Мені дуже тяжко. А можна було б перевести все на жарт? Після того, як він сказав мені з таким захопленням, вона ж гарна? Потрібно було тактовно та вміло довести, що не вона, а ти у цьому світі найгарніша. Не знаю, зітхнула Валя, але мені здається, що ти проявила не силу, а слабкість. За своє щастя потрібно боротися. Дякую, Валю, сказала я. «Я подумаю, що мені робити далі. «До речі, хотіла тебе спитати, чи не шкодуєш ти за Дмитром?» «Навіть зараз – ні», – зізналася я, і це була правда. «Краще розкажи, як ти опинилася у нашому дворі саме в той час, коли я про тебе згадала». Валя розповіла, що отримала листа про хворобу матері, тож взяла відпустку на кілька днів і приїхала в село. «А Галинка з тобою?» – запитала я. Вже за кілька хвилин донька моєї подруги була у нас. Коли я зайшла в хату, то там стояв такий галас, що хоч вуха затуляй. Ще б пак, під одним дахом зібралося п'ятеро дітей, а мої діти давно не бачилися з галинкою. Я пішла на город згрібати бур'яни. Я ще не знала, як буду діяти далі, але знала напевно, мені є для кого прокидатися вранці. Жовтня 1975 року. Шостий день без Романа. Дуже довго, ніби шість років. Намагаюся не думати про нього, забути, викреслити з пам'яті. І водночас не поспішаю дітей відправляти до нової школи. Виходить, що Надія не вмерла? Жовтня 1975 року. На сьомий день вранці я помітила Романа, який повільно йшов до садиби. Він не йшов вулицею, а пробирався городами, ніби кіт, що нашкодив. Серце в моїх грудях так шалено затріпу тіло, що аж білий світ захитався перед очима «Зараз все вирішиться», – майнула думка Я не знала, з якими намірами він приїхав, тому огледілася, чи немає поруч дітей З кожним його кроком у мене збільшувалося відчуття, що я провалююся під землю, бо вона розвезлася піді мною і готова негайно поглинути мене в свої нетрі «Доброго дня», – мовив Роман, підійшов ближче Привіт. Мені здалося, що я сказала це слово вголос, але в роті пересохло, язик приклеївся до піднебіння, і я промовила щось на кшталт: «прш». Марійко, нам конче потрібно поговорити. Кажи, я слухаю. Я дуже завинив перед тобою. Я не збирався віддавати їй ту записку, тим більше йти на побачення. То було затуманення свідомості, якесь затмарення. Мені дійсно вона здавалася привабливою то був іспит нашого кохання. «Нашого кохання?» «У мене була пелена на очах». «А зараз прозрів?» «Уяви, що так. Лише тепер я зрозумів, як мені ви всі потрібні. Віриш, відчуття таке, що мені відтяли не лише руки та ноги, а й голову. Пробачте мені, повертайтеся додому». «Не можу», – видихнула я, бо спазми так стисло горло, що я задихалася без повітря. «Чому?» «Бо там, вдома, у нашому будинку була вона». «Ні, такого взагалі не могло бути. Наш будинок – святе місце. Він зігрітий лише нашим теплом та галасом дітлахів, тому туди стороннім ходу нема». «Але ж ти побіг до неї, щоб зустрітися біля річки». «Я нікуди не бігав, а дійсно пішов до сільради. Можеш запитати про це голову». «Не бігав?» Ні. «Поклянись найдорожчим у світі!» «Клянусь нашим коханням та дітьми!» Його ясні променисті очі не брехали, я бачила в них каяття та надію. Дивилася в них і не знала, що сказати. «І чому люди такі короткозорі?» Мовила я тихо, але не встигла продовжити. Напевне, хтось із дітей побачив Романа у вікно, бо двері відчинилися навстіж, і всі четверо виперхнули, як пташенята з гнізда, та з криками «Тату, татусю!» Обліпили романа з усіх боків. Я пішла до хати. Листопада 1975 року Чиї чинники любові? Впевнена, що немає. Кохання шалене, безпутне, нерозумне і немає шаблонів. А я не самовита мрійниця, романтик, навіжена і взагалі ненормальна, бо сенсом життя бачу лише кохання. У любові нас народжує мати, у ній ми продовжуємо життя, народжуючи своїх дітей І весь світ тримається на коханні І я з любов'ю впускаю у свою душу і шум осіннього дощу І примхливі передзимові дні, і легкий запах дров, що потріскують у плиті І метушню дітей, які вже скучили за рідною домівкою Мої відчуття та сприйняття світу загострилися після суперечки з романом я ніби по-новому почала дивитися на ті ж самі речі. І кожна дрібничка в нашому домі стала мені в радість. Кожен день щасливим лише тому, що він настав. Я повернулася, сказавши Романові, що з часом зможу пробачити йому захоплені чужою жінкою, але забути ніколи не зможу. З цієї неприємної історії винесла урок. Я навчилася ловити шматочки сонця. Грудня 1975 року Напевне, не можна радіти з чужої невдачі. Це можуть робити лише злі люди. Але у мене відлягло від душі, коли після закінчення другої навчальної чверті Галина Петрівна написала заяву про звільнення. Причиною від'їзду її з села стало те, що вона зрадила своєму чоловікові. І це були не плітки, бо той застукав свою дружину на гарячому, поставив її сенець під оком замість печатки про розлучення та вигнав з дому. Хотілося пустити шпильку Романові, але я згадала розмови з батьком та Валею і стрималася. Помітила, що Роман мені за це вдячний, а мені було дуже приємно відчувати себе не лише вірною, а й мудрою дружиною. Вересня 1976 року цього року навесні лелеки облюбували стовп електропередач якраз біля нашого паркану. Скільки ж було радості у дітей, коли ці красиві великі птахи після кількох днів вивчення місцевості почали будувати гніздо. Діти прибігали до мене з сяючими оченятами та сповіщали. Тато Лелека отакенну гілляку приніс. І як він тільки її зміг втримати в дзьобі? Вони вдвох носять гілля. Вже видно гніздо, воно таке велике. Розповіла їм, що лелеки не оселяються біля осель, де живуть лихі люди Хоча сама достеменно не знала, чи це народне повір'я, чи справді птахи якось відчувають поганих людей А ще ці птахи приносять родині щастя, додала серйозно Даринка І дітей, промовив мишко та зашарівся, на що дівчатка багатозначно хихикнули Діти назвали лелек тато й мама та з нетерпінням чекали, коли з'являться у них пташенята Справжня трагедія розігралася, коли лелеки викинули з гнізда одне яйце, а воно розбилося «Бідне пташенятко!» – шморгав носом Анріко «Вони його вбили!» «По-перше, це ще не пташенятко, а лише яєчко» – заспокоїла я сина «По-друге, лелеки завжди залишають лише парну кількість яєць» «Вони вміють рахувати?» Так закладено природою, – сказала я, хоча самі було цікаво дізнатися, як лелеки можуть визначати кількість яєць. Коли з'явилися на світ двій леченят, поміж дітей царювало таке піднесення, ніби в нашій родині народилося немовля. Після довгих сперечань та криків до хреботи в горлі діти назвали маленьких лелек Оля та Коля. Я вже не стала запитувати, звідки вони взяли, що то дівчинка та хлопчик, щоб не розпочався знову лемент. Кожного літнього вечора ми сідали на лавку на подвір'ї та подовго спостерігали за родиною лелек Тато й мама виявилися на велику втіху дітям дуже турботливими батьками Вони весь час носили дитинчатам жаб, риб та іноді вужів Особливо цікаво було спостерігати, як тато напуває їх водою зі свого дзьоба Іноді лелеки сідали на димар нашого даху «Як добре, що вони не зробили гніздо на димореві, одного разу сказав Андрійко. «Вони ж не знають, що звідти може йти дим». «Вони ж не дурні», – серйозно додав Мишко. «Мені завжди подобалися ці величні, благородні птахи. Я прокидалася раніше всіх в хаті, виходила на ганок. Звідси мені було видно рожеве сонце, яке поважно випливало із-за обрію». Лелека змахував крилами, і на тлі сонця, що сходило, здавався якимось казковим птахом, який розмахом своїх великих крил підганяє перші несміливі промінчики до нашої садиби. Всі чекали, коли дитинчата Оля та Коля почнуть самостійно літати. Хлопчики з таким вереском влетіли до хати, що я аж злякалася. З їхньої схвильованої промови я ледь зрозуміла, що лелеченята вже літають. А сьогодні надвечір трапилася трагедія. «Оля», – так сказали діти, – вилетіла з гнізда, зробила коло над нашим подвір'ям, а повертаючись назад зачепила крилами обидва дроти електромережі і одразу ж впала додолу, вражена струмом. Усі ми кинулися до Олі, але птах був мертвий. «Мамо, зроби що-небудь», – благали мене діти, але мені довелося сказати, що я нічим не зможу допомогти пташці». Господи, скільки ж було сліз Діти так плакали, що я не втрималася І розривілася разом з ними Коли прийшов Роман, то ми всі сиділи На траві біля лелеченяти І плакали Мої хороші, сказав він Іноді в життя вривається смерть І ми нічого не можемо вдіяти Добре, що залишилося ще одне пташеня Тож давайте не засмучувати Тата й маму, які і так стривожені А беріть лопату та поховайте Швидше пташку, бо батькам потрібно Годувати колю Бачите, що вони не летять за їжею, а кружляють над нами Цього дня діти за вечерею майже нічого не їли, а я не наполягала Нехай ідуть спати та заспокояться, сказав мені Роман Я змахнула непрохану сльозинку, бо мені дійсно було так шкода Олю, яка не встигла намалуватися цим чарівним світом та пригнати на своїх крилах нам частинку сонця Роман сам помив посуд «Наші діти не ростуть байдужими», – підвела я підсумок. «Тепер я знаю напевне, що вони і проспівчувають, і не залишать у біді». «Ось за це я тебе і кохаю», – сказав Роман. «За що?» «За вміння бачити гарне серед поганого», – сказав він та підбадьорюючи посміхнувся. Вересня 1977 року Наша Даринка вступила до того ж педагогічного інституту, де у свій час навчалася я. Різниця була лише в тому, що вона захотіла стати філологом, як її батько. Ми всі так раділи за неї, але нам доведеться багато займатися з Іринкою, бо у неї були запущені майже всі предмети. Але вона так хотіла не відстати від Даринки, тому проводила за книжками усі дні, бо наступного року мріяла піти вчитися до того ж учбового закладу. «А хто буде жити у кімнаті дівчаток, коли вони поїдуть вчитися?» – поцікавився Мишко. «А ти вже наклав око на ще незвільнену кімнату?» – запитала я його. «Просто цікаво. Кімната залишиться за дівчатками. Вони будуть приїжджати на вихідні, на свята, і у них повинно бути своє місце для навчання та відпочинку». «Я буду прибирати їхню кімнату», – серйозно заявив Мишко та додав. Шкода, що їжачка не буде, з нею завжди весело А мені шкода, бо не буде поруч моїх помічниць, зітхаю я Доведеться вам, мої синочки, більше працювати Ми впораємося, говорить задвох Андрійко Після від'їзду донечки в будинку почало чогось бракувати Стало набагато тихіше і в той же час більше сумно Я весь час думаю, як вона там сама Чи не вплине погано на неї розбещене місто? Чи не почне вона палити цигарки, як колись наш їжачок? Чи буде стара навчитися? Я навіть не можу уявити той час, коли інші діти теж покинуть оселю. Скільки років провести у такому гармидері, а потім слухати тишу? Не уявляю. Серпня 1980 року Роман мене побачив вдома у жахливому розпачі. Я сиділа на стільці, втопившись у кавалок вареної ковбаси, а в моїх очах застигли сльози. «Що трапилося?» – Роман кинувся до мене. Я щойно повернулася з районного центру, куди їздила скуплятися. «Нічого», – сказала я і стрепинула плечима. «Як нічого? Я ж бачу, що ти чимось засмучена. Заспокойся та розкажи, що трапилося». «Питаєш, що?» «А нічого не трапилось. Я щаслива, що живу при комунізмі», – зіронізувала я. «І все-таки. Пам'ятаєш жовтень 1961 року?» «Так, дай згадаю», – Роман насупив лоба. «Даринка народилася в 1960 році. Тоді їй був вже один рік і… не те, друга спроба. У той час ми готували нашу першу виставу. Вже тепліше». А що відбулося знаменитого в нашій країні? Відбувся 22-й з'їзд КПРС. Вірно. І на цьому з'їзді Хрущов сказав, що? Нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі. Він обіцяв нам комунізм уже в цьому році, я посміхнулася крізь сльози. Коли ми грали на сцені, то над нами висіло це гасло, написане на червоній тканині. І писав його я, додав Роман. Так ось, продовжила я, трішки заспокоївшись. Зараз 80-й рік, ми живемо при комунізмі, і я дуже щаслива, бо в магазині промтоварів стоїть цілий ряд вішаків з однаковісінькими сукнями для дівчаток, які навіть бабулям соромно вдягати. Проте у сусідньому відділі величезний натовп людей не чемна черга, а натовп. Подивитися, що там продають, неможливо, але добрі люди сказали, що дають непоганий ситець. Зваж, сказали, дають, як при комунізмі, безкоштовно. Роман посміхнувся. Ти вистояла чергу, а тобі не дали безкоштовно? Запитав він з посмішкою. Мені там було не до жартів. Я мужньо вистояла, затиснута з усіх боків дві години. І витримала я цю екзекуцію заради того, щоб купити дівчаткам тканину та власноруч пошити два літні платячка, які не будуть схожі на ті, що висять в універмазі. «І що ж ти думаєш? Тканини залишилося мало, тому натовп почав вимагати давати не більше двох метрів в одні руки. І ось я маю два метри на дві сукні. Як можна їх зшити, якщо кожна дівчинка має зросту чи не два метри?» Сказала я, і знову на очі навернулися сльози. «Можливо, можна буде пошити щось інше? Це ще не все!» Я ж поїхала купити продукти, щоб перед новим навчальним роком пригостити дітей чимось смачненьким Спочатку зраділа, бо у продуктовому чекали покупці на привіз ковбаси Що то за черга, яка тягнеться лише по магазину та трішки виходить на вулицю? Головне, що не звертає заріг вулиці, розповідала я з іронією Дочекалася, купила і ось на тобі Що не так, Роман кинув оком на ковбасу Лише вдома роздивилася, що вона слизька, мовила я та розплакалася Облиш, Роман обняв мене за плечі Чи варто так перейматися та плакати? Віддай її коту та собаці Не можу, запротестувала я Її можна промити водою з оцтом, потім відварити у трьох водах, а тоді підсмажити на олії Роби, що хочеш, засміявся Роман, аби лише ми прокинулися вранці після неї Оце і все, через що ти плакала? Аби що? В іншій черзі давали в руки по одній баночці майонезу та по одній горошку, а мені дістався лише один майонез, а хотіла приготувати олів'є на 7 листопада. Я обіцяю, що дістану тобі до того часу горошок. Де? Чи ти будеш стояти в чергах? Один із наших учнів працює товарознавцем у продуктовому магазині. Ти будеш просити... Це ж нечемно. Не буду, він сам набився. Каже, що заїде до мене перед жовтневими святами запитати, що мені потрібно, бо має змогу все купити. Мені здається, що не потрібно принижуватися. Не голодні ж сидимо. Обійдемося тим, що маємо, сказала я, скинувши тягар з його плечей. Добре знала, що Роман для себе не може просити. Це якби щось було потрібно для школи, для учнів, то тут будь ласка. Ти знаєш, Романе, мовила я. Тоді, у 61-му році, я вірила, що за 20 років потому ми будемо жити при комунізмі, і ось як ми живемо. Досить хандрити, ми всі вірили, сказав Роман. Краще вже давай щось робити з ковбасою, доки вона не вибухнула. Дивись, вона вже надулася. Ми обоє розсміялися. Ось так і з ним завжди. Нещодавно була готова рюмсати, а вже сміюся над тією нещасною ковбасою. Хай їй грець. Жовтня 1980 року Колись я боялася, що мої почуття до Романа затопче сіра буденність, і вони стануть схожі на звичку. Зараз я розумію, що це не так. Кохання ніколи не може перейти у звичку. Чи то так я його кохаю, чи така вже я є. Коли прокидаюся, вранці перша думка про нього. І ця думка одразу ж розбухує у мені хвилі емоцій. Я починаю хвилюватися так, ніби щойно вперше його побачила в парку. Серце шаленіє від радощів, коли я бачу його за роботою або вранці, або в учительській, або сплячого. Кожного разу він з'являється в моїй уяві в різних іпостасях. Душа починає радіти, співати, знову хочеться волати на весь світ, сповіщаючи, як я його кохаю. І знову я ладна перевернути руками землю, а ще краще небо прихилити. Так було у мене при першій зустрічі, хоча багато води спливло за цей час. І чому, коли я дивлюся на нього, так хвилююся, ніби вперше побачила? І так кожного ранку, кожного дня. Коли Роман прокидається і посміхається до мене, у голові починає приємно паморочитися, ніби я щойно випила доброго вина. Кохання у мене п'янке, ніжне, все поглинаюче. Здається, що я закохуюсь у нього кожного нового дня». Яке це щастя – вміти кохати та бути коханою Жовтня 1983 року Я все рідше та рідше відкриваю свій щоденник Здається, що тільки нещодавно робила записи А відкриваю зошита і бачу, що пройшов рік Життя з роками набрало шаленого темпу І я не встигаю за ним бігти Зараз в будинку тихо, хлопчиків провели на службу лав армії Проводжати їх прийшли друзі та наші колеги Приїхали дівчатка, які все шморгали носами, як же вони будуть без них Згадалося, як я проводжала Романа Наказувала дівчаткам не поливати їхню дорогу слізьми, а сама розривлася Не треба, не треба плакати, втішав мене Роман, а у самого сльози на кілочку «Як же не плакати, коли не знаєш, коли вони попадуть на службу? Три труни вже привезли в село з Афганістану. Не дай Боже, наші діти туди попадуть!» Розповідають же юнаки, які повернулися, що там солдатам не переливки. Головне – не думати про погане, то й буде все добре. «Болить, так болить моє материнське серце!» Ти краще подивися, яких красенів ми виростили. Повернуться після служби, переведуться на заочне навчання в інституті. Як на заочне? Ох, хлопці, мені, значить, зізналися і переклали на мене місію тобі сказати цю новину. І чому ж вони так вирішили, схлипою я, не відводячи очей від синів, яких вже вишукали в колону. Сказали, що тобі вже досить працювати, вони будуть допомагати. Мені? Я сама ще можу працювати і їм допомагати. А підвищений тиск скільки разів вже швидко викликали. А виразка шлунка тижні разу не лягла на стаціонарне лікування. Хіба можна так ставитися до свого здоров'я? Ти як хочеш, а мені треба зайти до церкви та попрохати Всевишнього захистити наших дітей. Цього разу Роман не був проти. Він сказав, що буде чекати на мене біля автовокзалу. У напівпорожній церкві я довго молилася, прохаючи Бога вберегти дітей від всякої напасті Також попросила пробачення за Романа, який не бував у церкві та не знав жодної молитви Господи, сказала я, якщо тобі потрібно когось покарати з нашої родини, покарай мене, але дай талант всім іншим Так ми провели хлопчиків, і я тепер буду щодня бігати на пошту, чекаючи листів Грудня 1983 року. Дочекалися. Нарешті отримали перші листи. Воєнком стримав своє слово, і хлопчиків скерували в одну частину. Дивні діти. Написали по листу і вклали в окремі конверти. З листів ми дізналися, що вони потрапили на службу в Донбас, що у них, звичайно ж, все добре. Коротенькі листи зайняли по півсторінки. «Що тут поробиш? Хлопці є хлопці». Попросила описувати все до дрібниць, а вони навіть не написали, чи добре їх годують Увечері читали, перечитували з романом листи Коли лягала спати, то вже знала їх на пам'ять «Хто буде давати відповідь?» – запитав Роман «Я думала, ти вже спиш?» «Чомусь не спиться» «Звичайно ж я, я їх навчу, як треба писати батькам» Не сподівайся, що після цього вони будуть до подробиць описувати, що сьогодні їли та як спали. Чому? Люба, наші хлопчики стали справжніми чоловіками, а ти й не помітила. Серпня 1985 року. Стільки подій за один рік, я не маю часу все записувати. Наші хлопці повернулися зі служби, перейшли на заочну форму навчання. Мені так приємно, що вони тримаються одне одного. Якісь романові знайомі допомогли їм влаштуватися на роботу на завод. Звичайно, що без диплома вони не можуть ще займати посаду інженера. Тому їх поставили бригадирами зміни». Дівчатка в один день заявили, що виходять заміж за двох братів-близнюків. «Це погано, що ви поберетеся з братами?» – сказала я серйозно. «Чому?» – в один голос проспівали вони. «Тепер у мене буде менше на одного свата та на одну сваху?» Дівчатка розсміялися. «Зате може статися так, що у вас може бути більше онуків, ніж ви очікували». «А це ж чому?» «Бо наші чоловіки – близнюки. Не виключено, що колись ми народимо не по одній дитині, а одразу по дві», видала моя дотепниця Даринка. Весілля справили не гірше, ніж інші. Гроші зібрали в складчину. Трохи діти дали, трохи свати, ми теж піднатужилися У дворі зробили великий намет на випадок дощу, постягали столи від сусідів Були і весільні білосніжні плаття, і фата, і зйомка весілля, і прикрашені квітами та кільцями автіки. Разом зі сватами ми подарували дівчаткам по телевізору та холодильнику «Пам'ятаєш наше студентське весілля?» – запитав Роман, коли ми сиділи за накритими столами «Ще б пак! Які були смачні оладки з повидлом!» «І все одно усім було весело!» «А ми були такі молоді та щасливі!» – додала я. «Нехай хоч дітям, як не нам, буде краще починати нове життя!» «Згоден, повністю з тобою згоден!» – сказав Роман задумливо. «І все-таки у весіллі є домішки смутку!» – сказала я. «Лише тепер розумієш, що ми віддамо дівчаток у нове життя, де нас вже не буде поруч!» «А я ось, що зараз подумав», – сказав Роман, потискуючи мені руку. «Нас кидало у бурхливі води життя, але ми витримали всі випробування і припливли до суші у нашому маленькому човникові, який має назву «Родина». Жовтня 1986 року. Душа людини – посудина. Всевишній надав людині право вибору, чим її наповнювати. Недобрі люди накопичують у ній жовч злості, жадібні думки про гроші, добрі – любов. Головне, потрібно зрозуміти та визначитися, чим ми хочемо наповнити посудину душу. Звичайно, що біль, страждання, втрати назавжди залишаються в душі, але можна поповнити її світлими почуттями, радістю, коханням. І не лише поповнити, а заповнити посудину вщент. Для цього потрібно бачити сенс життя, насолоджуватися кожним прожитим днем так, ніби в гарячій постелі нам простягли глечик з холодною джерельною водою. Я навчилася відсіювати з життя, як полову, все неістотне, незначне. Навчилася бачити серед буденності свято, з радістю сприймати та наповнювати душу і новим днем, і весняним щебетом пташок, і співом солов'я в долині, і змахом крил метелика, легенького, як маринка. Я не розчинилася у повсякденній метушні, як цукор розчиняється в окропі Я готую сніданки, ми біжимо до школи, організовуємо різні заходи для дітей Я воджу їх екологічною стежкою до Барвінкової гори Ми показуємо вистави, порпаємося в городі, годуємо худобу. Вечорами перевіряємо зошити та готуємося до наступних занять І цей шалений темп життя мені у радість Я відчуваю, що вмію жити в гармонії зі світом не нарікаю на те, що не можу дати дітям та онукам те, що хотілося б, що все частіше нас почали турбувати хвороби. Проте радію за Романа, бо він відмінник народної освіти УРСР. Тішуся тим, що я маю з десяток грамот за сумлінну працю та виховання учнів. Одного разу Романа запитали У чому запорука вашого успіху? У любові до учнів та повній віддачі роботі, не замислюючись, сказав він. І це так, така вже наша родина в усьому викладатися сповна. Якщо викладаємо дисципліну, то з повною віддачею, якщо виховуємо дітей, то щохвилини, якщо кохаємо, то вже досконо. Жовтня 1988 року Майже два роки я не торкалася щоденника. За цей час загинув під колесами потяга брат Сашко. За півроку потому померла від невеликовної хвороби сестричка Софійка. Не пройшло і року, як помер тато. З кожною смертю рідних людей від мене живцем відривали шматок душі. Я не встигала відійти від одного горя, як приходило інше. Тяжко морально. Дуже прикро, що навіть провести в останній шлях по-людськи не можна, бо не те, що хусточок та рушничків для поховання не можна ніде дістати. Тканини, щоб оббити домовину, не знайдеш. Чи на таке заслуговував мій тато, проливаючи кров за рідну землю? Бідував, виховував дітей, вижив під шквалом куль у війні, а шматок тканини для останньої своєї домівки не заслужив. Щоправда сільрада заплатила за його останній прихисток Не сирого дерева домовину Сумно, прикро, боляче Тканину я взяла в борг у сусідки Тепер ламаю голову, де дістати, щоб повернути борг У Даринки не склалося сімейне життя Вона з хлопчиком живе у найманій квартирі Пропонували повернутися додому, не захотіла Можливо, воно й на краще У селі є житло, але немає роботи для неї Можливо, у місті вона швидше оговтається після розлучення та вийде заміж Два роки наповнені втратами Потрібно все стерпіти та пережити Життя смугасте, за чорною смугою повинна бути біла До того ж ніч темна завжди перед виходом світлого ранку Вересня 1990 року Їх було багато-багато Літаків з чорними хрестами, що несли смерть Чути їх одноманітний завиваючий гул Ось один, другий кинув смертоносний вантаж Стало дуже страшно Я біжу, біжу, вже не вистачає сил Під градом котиться з обличчя, давить до землі Я спотикаюся, а літаки все горкочуть Гурки дедалі ближче і ближче Ось вони зовсім наді мною Мамо, кричу я і прокидаюся Щось справді гримить прислухалася грім і дощ іде. Мабуть, останній грім цього року, бо літо вже скінчилося. Гроза відходить все далі, уже ледь чути гуркіт грому, та видно, спалахи блискавки. Починає сіріти, спати вже не хочеться, думки снують і снують у голові. І вже ніби на яву, а не у вісні, бачу себе дівчинкою дошкільного віку. Стояв місяць вересень, було ще о півдні. Як і зараз над річкою моєї батьківщини стояли розкішні верби та вдивлялися у дзеркала вод І раптом літак, страшний, з хрестами, який сьогодні наснився Дітки, біжіть, ховайтеся в землянці, це мати Ми швиденько побігли до схованки Та ось, і звідки він тільки взявся, наш червонозоряний літак Засвітилися нестримною радістю очі і ми, як мишенята, висипали з укриття Стали під яблиною та спостерігаємо Зав'язався бій Летять зі свистом, трасуючи кулі Ні, треба знову ховатися Десь вже спалахнули полум'ям хати Скільки тривав бій, я вже зараз не пам'ятаю але добре вкарбувалося у дитячу пам'ять те, як загорівся літак з червоною зіркою та підстреленим птахом впав десь за селом Скільки років пройшло з того часу, а мене все мучать у вісні жахи того дня Думки плутаються, перебивають одна одну А вже розвиднілося на дворі Я швидко встаю з ліжка, відриваю листок настінного календаря Сьогодні перше вересня, найважливіше свято у моєму житті Ставлю чайник на плиту і буджу романа. Перший урок у школі – урок миру. І в той же час – мій останній урок миру, бо почався останній рік моєї роботи у школі. Наступного року я вже буду на пенсії, і в цей день буду вдома валятися перед телевізором. У класі бачу перед собою 30 пар допитливих очей, таких рідних і близьких. Думаю, чи розповісти їм все, що бачила, що пам'ятаю про страхіття війни Про те, що й зараз часто бачу у вісні німецькі літаки Чую їх монотонний гул та завиваючий свист бом, що падають Чи розказати, що тремчу від страху, хоча стільки років пролетіло з того дня Я підходжу до розкритого вікна і раптом чую гуркіт літака Мимоволі здригнулася Обличчя дітей залишилися зовсім спокійними та врівноваженими навіть ніхто уваги не звернув на цей звук І тоді я вже не сумнівалася, а твердо знала, що сьогодні все розповім Бо в мене з ними різне дитинство, якщо можна сказати, що у мене були безторботні роки дитинства Вересня 1991 року Ніколи у моєму житті не було такого жахливого першого вересня За багато років праці у школі цей день у мене асоціювався зі святом Ще зовсім недавно я рахувала дні до пенсії, бо дошкуляли хвороби У мене почалися часті головні болі, став підвищеним тиск, а недолікований бронхіт перейшов у астму Цього дня я провела Романа на роботу, а сама залишилася вдома За згодою ми намагалися не зачіпати цю болючу для мене тему Спочатку я тримала себе в руках, ходила по хаті з ганчіркою, витираючи неіснуючу пелюку але коли побачила у вікно святково прибраних дітей з букетами квітів, що йшли до школи, я не витримала. Серце наповнилося щемом. Воно розривалося на частини, бо перший раз за своє доросле життя я не поспішала до школи. Я відійшла від вікна та невтішно розплакалася. Ледь дочекалася Романа з роботи. «Як ти?» – спитав він, знімаючи нового костюма. «Якесь дивне відчуття, – кажу я». Всі йдуть до школи, а я ніби покидьок суспільства. Стільки років прокидалася раніше від півнів, щоб встигнути зготувати сніданок, а тепер можу валятися у ліжку до сьомої години. Дивно і все. Ти вже вдосталь напрацювалася за життя. Тепер можна і відпочити. Не даремно ж пенсію називають заслуженим відпочинком. Ти заслужила на те, щоб відпочити. Я дивилася в бік, щоб Роман не бачив, як сльози застелили мені білий світ». «Що з тобою, Марійко?» – запитав він, повертаючи до себе моє обличчя. «Не можу, я так не можу, я не знаю, як мені це пережити. Відчуваю себе зрадницею та ледарем». Роман прихилив мою голову собі на груди. «Поплач, якщо тобі тяжко. Один раз можна, що потім заспокоїтися». «Мені потрібен час, щоб звикнути до такого життя», – кажу я схлипуючи. У новому житті є свої принади, говорить він, погладжуючи моє волосся Які ж? Ми будемо більше часу проводити разом А надвечір завітали учні та вчителі з оберемками квітів Тяжкий день був пом'якшений, але це не означає, що я швидко звикну до нового життя Важко перекроїти весь свій життєвий устрій після кількох десятків років